що на Лісоповал годиться, або на Волгодонські канали. Не здря. Жвождь тоді взяв і всіх вчених з калими попереводив у столичні зони. Да, вчоному надав слов'я, не так йому, як його мозкові. І Сталін виграв війну, не яку-нібудь там холодну, а Сумошуніна єсть гарячу. Що йому Туполю з Корольовим, сидя в камірі, а не в холодному бараці, таких яків, таких Ілів наділи, що за ними ніяких Яковлів, ні Ілюшин угнатися не могли. Ті, правда, теж старалися колеса до літаків, попридумували, за що і літаки їхніми іменами поназивали. Бо самі боялися, що в камеру можуть попасти, що теж для мозга є великим стимулом. От цар-дурак взяв і убив Кібальчича, і проіграв революцію. А якби він уважав ізобретателя первої в мирі ракети, нашого геніального земляка з Чернігівщини, то, може, і мав би ракету касетного навідення. Куди б ті Леніни ділись? Ну, тепер про це може і поздно говорити. Ми, як завади, прогавили свій шанс, бо техніка не стоїть на місці. Все то, що наведумував Корольов, одлітало до такої міри, що ми втратили першість у завоюванні космосу. Потім наступає другий його етап у виді майора міліції, або він теж начальство і дуже перегружений роботою. Но, несмотря на це, продовжа думать. «Чи довго мені бувати майором? Сколько можна?» Так він думав, доки не зіткнувся з одною перспективною мислью. Бо саме тоді стояли ще брежнівські часи. От люди збираються і значками міняються. Чи це положено? особливо монетами. До такої міри, що таємно підторговують. Цим лихом. А нада сказать, що тоді ще ринкових відносин не видумали, особливо базарних. І тут майоре осінило, як пробитися у полковники минує капітанський чин. Так його водушевило, що він сам потроху почав перекидатися нумізматиком, щоб посіщати ті зборища і віддя там чимало сіксотів. Він буквально потішався, бачить, які вони дурні. Бо не знають карного кодексу. А він гласить, торговля історическими ценностями – раз, торговля драгметалами – два, спекуляція – три, незаконні зборище чотири, і все це в взяте взяти – п'ять це ж треба бути ідіотом в страні, де всі культурні цінності нічого не варті, аби збирати щось, колекціонірує, і хоч ті монети в нас стоїли копійки, но той, хто складає їх докупи, робить що? Накопітільство. Простий примір. Зібрав ти монетку до монетки в колекцію певного періоду. Коли колекція завершилася, то ціна її підскочила набагато, ніж вартість кожної монеток, цих взятих окремо. Скажімо, ти потім їх продав. Дорожче. Оце називається спекуляція. Особливо в тому її місці, коли чоловік купив монету 10 років тому за руб, а через 20 років продав її за руб 20. Тут і її одної вистачить, аби шити кілька статей. Про що не тільки сіксоти не знали, а навіть самі номізматики не догадувалися. А скільки їх там збиралося регулярно? Боже мой, та це ж ціла тобі організація. Шість. Після чого він відкриває шумне діло, притягає Петра, питає – ти за скільки купив монетку двадцять год назад?